Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok, két szakértőnk ül itt a stúdióba, Miklósi Endre, aki regionális és várostervező, és Kulundzsia Gábor településmérnök. Vele már egyszer találkoztunk, Üdöl Ferencel egy közös műhelybeszélgetésen. Ez a műsor urbanisztikáról szól, és elsősorban Budapestről, és erről elég sok mindent lehet mondani. Előző adásainkban már volt szó egy tanulmányról, aminek a címe második millénium, és ti ketten ennek részes szerzői vagytok, vagy szerző társai. Ezt ugye egy munkacsoport készítette, és Vidor felül már néhány pontjáról beszélgettünk, fölvezettük úgy finoman a témát, de ez egy nagyon átfogó tanulmány, amit körülbelül egy Tíz évvel ezelőtt a főváros részére készítette ez az urbanisztikai munkacsoport, és ott, amennyire jól tudom, nem talált osztatlan elismerésre vagy fogadtatásra. Ti benne voltatok rendesen, és azt is látjátok, hogy miért, és azt is, hogy mit akartatok mondani, és mi lett volna, ha ezt megfogadják, és... Mit, milyen jövőkép jött be az elmúlt tíz év alatt, amit megjósoltatok, hogy nem lesz jó és nekem a kérdéseim azért arra is vonatkoznak, hogy mi várható a jövőben, ha ugyanígy megyünk, vagy ha mégiscsak elindul Budapest egy olyan úton, amit a, a városért ö, ö, dolgozó, várostervező, mérnökök, szakemberek javasoltak annak idején. Talán a kezdeném, hogy annak idején a Főváros önkormányzatnál dolgoztam, mint tisztviselő, és ilyen meg megkezdeményeztem egy olyan, munka, olyan kutatási munkának a vége, végez elvégzését, amelyik a lehetséges jövőképeket vázolja föl. A kiindulási alap az volt, és a címnek is tulajdonképpen meghatározója ez, hogy a 1896-os első millenium környékén, tehát magyarul a kiegyedés követő korszakba Uh, fantasztikus ütemű, szinte amerikai tempójú fejlődés volt Budapesten, és mindez úgy történt, hogy rendkívül sok érték keletkezett. Hát az a város, amit mi szerettünk, és uh, ami, amit uh, csodálunk, és amiért uh, turisták uh, hadai jönnek Budapesten, az akkorétesült uh, túlnyoma részében. Tehát az a hatalmas fejlesztő tőke, ami akkor Budapestre áramolt, nem egészen magától, tehát annak idején is voltak ezt mesterségesen előidőző folyamatok, ugye, hogy Budapest-Bécs versenytársával, sőt a Monahéja központjával válhassanak volt a cél. Óriási fejlesztő erők érkeztek, és mondom, mindez a... a egy, egy esztétikus környezetet, értékeket hozva létre. Nos, a cél ugyanaz volt akkor, hogy a rendszerváltás környékén, ugye felvetve ezt a témát, várható volt, hogy Budapesten megint nagyon jelentős fejleszthetőké fognak érkezni, és azt szerettük volna, hogy, hogy ugyanolyan módon, tehát a környezetet javítva, esztétikus környezetet létrehozva, értekeket nemcsak megőrizve, hanem újakat teremtve jelenne meg ez a bizonyos fejleszthetőke Budapesten. Mm -hmm. Tehát a kiindulás alap ez volt, és a cím maga is, 2000. évre utal egyébként, amely több szempontból is második millennium, hát a kereszténységnek is, de magának Magyarországnak is második millennium, amelyében Szent István király ö, ö, megkoronálásának az ezérik évfordulója volt, és, és ezt ugyanolyan fontosságú ö, csomópontnak tekintettük, mint az első millennium időszakát, és ugyanolyan módon szerettük volna, ha végre ö, ha ez a, lezajlik ez a folyamat, mint akkor zajlott le. Hát a kiindulás alapról ö, ennyit. Uh -huh. Miklós Jemre? Hát ez a fogadtatás egy érdekes valami. Ez a munka hosszabb át készült mondjuk azt egy éven keresztül, és közben rész munkanyagok is voltak, amiket aztán megtárgyaltunk természetesen a megbízóval is, tervezőkkel és más szakértőkkel. Tetszett. Nagyon tetszett, el volt a külön dicséret. Te szakmai szinten. Igen, igen, ha. igen. De, de még van olyan, olyan nem szakember, hanem felelős vezetők is, mint például a főprogrammester úr komoly dicséreteket uh -huh. mondott a munka előző fázisairól. A dolog akkor változott meg, amikor átértünk a tényleges folyamatoknak és tenyivlóknak az elemzésére. Amikor kiderült az, hogy most mi történik, mik azok, amik elindultak, leírtuk azt, hogy ez micsoda és hogy milyen hátrányai lehetnek. Ettől a pillanattól fogva nem kívánatossá változott ez az anyag. Annyira nem kívánatos, hogy végül sem akkor sikerült nagy Nezen dokumentálni, tilalmi tették, tehát gyakorlatilag 1993-ban készített munkaféle szakmai szamizdatként terjeng minden mai napig, nem igen ismeri senki. Ö, ö, azokon ezt ezt a szó nem. szerint elsőjéztették, uh -huh. igen. igen. Nem, uh -huh. nem ismeri senki, nem foglalkozik vele senki. Most a, ez a magyarországi és főleg a Budapesti tervezés nyomorúságát mutatja. A Budapesten annyi terv készül, ezt elmondani nem lehet. A, a Budapesten készült tervekből, amik az elmúlt tíz év alatt készültek Budapestre, egy új Dunahidat lehetne építeni. Annyi ezek az Igen, a tervezése folyított összegek árából uh -huh. egy új Dunahidat lehetett volna építeni. Uh -huh. Na most, ez a kisebbik baj. A nagyobbik az, hogy ezek a tervek olyan logika szerint készülnek, hogy ne befolyásoljanak semmit. Mikor szabad megérzem, ha a tervek árából egy Dunahídot lehet építeni, és ugye a tervköltség mondjuk, hogy 10% szokott lenni egy építkezésnél, ugye 10-12, vagy nem tudom mennyi, attól függ mit építenek, lehet, hogy egy ilyen műtárgynál még kevesebb, én nem tudom, akkor azt jelenti, hogy, hogy 10 vagy 15 Duna hídnak megfelelő hatalmas beruházás lehetett volna ezekből a tervekből kialakítani. Nagyobb így azért nem látom. Nagyabb új most, hogy érzékeltessem, <gül> <dónapodat azért> <gül> hogy tudjuk, érzékelte hogy, hogy, hogy, hogy milyen pénzekről is van szó. Pontos alatt én nincsenek, de a, a ideérkezett működő tőke elemzéséből azt mondhatom, hogy az elmúlt évtizedben évente mintegy 100-150 milliárd forintnyi tőke érkezett. Évente. Évente. Na most ekkora volumenű fejlesztő valóban nem igen volt Budapesten a e, előző e, milleneum óta, és ebből a pénzből egy megfontolt várostervvel is hihetetlen dolgokat tudott volna kihozni. E, e, hogy másan hivatkozzam, e, két e, rivális várost említenék, akik azóta már messze lehagyták Budapestet, holott együtt szabadulnak fel a kommunizmus alól, az egyiket úgy hívják, hogy Prága, a másikat úgy hívják, hogy Rakó. Ma már mind a két város messze megelőz minket. Ezek idegesek voltak a, a rendszer átmenet táján, hogy Budapesten maga halatlan pozícionális előnyeivel most kenterbe őket, most már nem idegesek. Uh -huh. Mivel végtáltok ki a, az elutasítást? Uh, tehát ahogy mondta Miklós Bandi, amíg az szép elvekről volt szó, addig, addig mindenki oda volt ezért a munkáért. És mikor a konkrét projektek elemzésére tértünk át, tehát a saját magunk által felvázott elvek mentén elemeztük azokat a projekteket, amelyeket akkoriban a város tervezett, és akkor ezeket pontoztuk, és megállapítottuk, hogy azok a projektek, amelyeket a közeljövőbe terveznek, azok szinte kivétel nélkül rontják a város szerkezetét és lehetőségeit, amelyek. A távoli jövőben vannak helyezve, azok között találtunk inkább olyanokat, amelyek javítják. Mm. Példákat És, tudsz mondani? Hát itt vannak egészen konkrétan a példák. Hát például az elsődleges példa, a, példa, a híd. Ugye akkoriban a viták a Lájmanyosi hídról. És, tényleg erőnek erejével, erőszakolták keresztül ezt a hidat. Ebből le tudok kifejezést mondani. Ez a híd, ez minden szempontból rossz, most hagyd mondjam el, hogy ö, egyszerűen városszelkeleti szempontból, hát mondjuk építészeti szempontból szerencsés, de főleg az, hogy nem köt össze semmit semmivel, és vagy legalábbis az egyik odala, felesztő, egy, A másik adalon a semmibe megy be. így van, így van. Oldalon, tehát városfejlesztő hatása szinte nullával uh -huh. egyenlő, uh -huh. pedig három térségnek lehetett volna a fejlesztő generálója, ugye a Ferencváros külső részének, Észak-Csepelnek és a lány iparterületnek. Uh -huh. Ezek szemben most sem egyiknek se, De a csepeléjek annak idején akkor a botránycsánatok ebből kiadtak szállni Budapestből, de hát persze a lakosság az ilyesben nem tolerálja. Most ez szörű, de de miért mondjuk... Ez mi, volt például Maga ugye a híd, ami a két part között van. Igen. Az nem jó helyen van például? Nem jó helyen van. helyen két oldalán nem megfelelő a csatlakozás. Annak idején, a közmunkatanács idején, még anno, száz évvel ezelőtt, már ez fel volt vázolva, hogy ugye a hungár körülött egy gyűrű, az ugyanúgy belesz, zárva minden két oldalon minden, hogy a nagy Hát ez a másik következő kérdés, amit most téma. Következőt hadd mondja már uh -huh. a hídról. Azért ember ránéz a térkép, ott van a Csepelsziget. Ez a híd megépült úgy, hogy néhány méterre elkerül a csepel és és Cepesziget nem kapcsolja be a, a város uh -huh. végkeringésébe. Ajánlom valakinek kalandként, hogy induljon el Budára a Módi Zsigmond történetségéből tűzze ki célul azt, hogy autóval nembe Csepel. Uh -huh. Érdekes élményben lesz része, ö, majdnem fölül egy világkörül utazással, olyan közlekedési viszonyok vannak Kényszerűen, mert nagyon rossz helyen van a híd, ez abból következik. Uh -huh. no, Na, no, a híd alatt. És hát 300 méterre ott a Csepeli Hídnek a bejárat. Igen, ott, látott össze lehet nagyon szép, igen. szép, szép igen. kis kaland ez a dolog. No de a, a Gábor egy szempontból csak téved, hogy ez a híd minden szempontból Egy előnye ennek a hídnak mégiscsak lehetne, az egyes számú villamos a hídon keresztül elmentne a kelenföldi Pályaudvány. Uh -huh. Hát a tíz éve, majdnem tíz éve megépült hídon azóta se vezet keresztül villamos. Érdekes élmény, és külföldiekkel szoktam szórakoztatni vele, hogy elviszem őket, megmutom nekik, hogy a hídnek a Pesti híd főjénél, miképpen ér véget a villamos. Uh -huh. Ilyen nincs. A, sína, a sín megvan, rád tenni a sínt, mert a villamos, nem megy át a villamos. Uh -huh. Na természetesen pontosan tudjuk, hogy miért nem megy át a villamos rajta. Miért? Mert még én, én, biztos, én nem tudom. A villamos azért nem megy át rajta, mert ez a villamos elmenne a kelemföldi pályaudvari, akkor abban a percben fölöslegessé tenni a négyes metrót. Aha, most ez az van. én is lehettem, azért logikusan gondolkodom. <gül> <Most azért gül> még még érdemes megjegyezni <gül> valamit erről a hídról, mert a később nagyon erősen befolyásolta. Az a fővárosi körgyűlésnek a tagjai voltak még a kerületi delegátusok is, és amikor a híd fölmerült, akkor mind a három érintett kerület, vagyis Kelemföld, Csepel és Ferencváros képviselői ellene foglaltak állást, mondván, hogy délebre kellene egy olyat, amelyik a szigetet is bekapcsolja. Nem akarok belemenni részletekbe, hogy ez méret volna jó mind a három kerületnek, de mind a háromnak jó lett volna, és ennek megfelelően a kerületi delegátusok szavaztak. Kisebbségben maradtak, de ez intő volt a, a törvényalkotók számára, hogy így nem megy tovább. És ezért az 1994-es önkormányzati törvény reformjában kilopták a kerületi képviseletet a közgyűlésből az oda sincsen meg, úgyhogy most a budapesti közgyűlésben a területi képviselet rosszabb mint magában az országgyűlésben. Az uh -huh. ugyanis vannak egyén listás képviselők, akik egy-egy kötereci képviselnek. Uh -huh. A fővárosi közgyűlésben nincsen senki. Tisztából pártista. Helyesen értsem a kerületekben élő képviselők, akik ott a kerületben mint mondjuk a mindegy, mondjuk az első kerületnek is van, mondjuk egy, egy, egy képviselője, aki az országházban van bent, a parlamentben, és én oda mehetek hozzá. Így van. Ilyen nincs a Fővárosnál. Tehát nem mentek oda a kerületembe egy olyan képviselőt, azt mondom, hogy, hogy te képviselsz minket ebben az ügyben a fővárosnál. Nem. Ilyet, ilyet nem lehet megtenni. Uh -huh. nincs, nincs, nincs. Ez például érdekes. Nincs. Uh -huh. Most Budapest egyébként is egy érdekes uh, helyzetű uh, Magyarországon. Magyarországon van egy uh, kialakult eurokonform tervezési fejlesztési rendszer. Ezt uh, a elmúlt évtizedben alakítottuk ki az európai igényeknek megfe megfelelően. Uh, többé jól működ. Is. Egyetlen egy pontja van az országnak, amelyik teljesen kilóg ebből a rendszerből. Kakutolásnak lehetne nevezni, az éppen Budapest. Uh -huh. Szeretnék azért arra kérni, hogy egy néhány problémát, amit felvetettetek, azt, hogy mégis röviden vázoljuk fel, és ebből Igen. próbáljátok kicsit kibontani azt, hogy, hogy milyen ütközések vannak, illetve milyen lehetőségek uh -huh. származnak ebből. Én kiemelném, első helyre emelném ki azt, hogy, ö, hogy ki dolgoztunk néhány forgatókönyvet. Tehát ez, ez a legfontosabb közül, hogy milyen le, lehetséges jövők vannak, várnak Budapest számára. És ugye, ahogy a megbízás is szólt, nem csak a várható, általunk várt és szép ö, jövőt fázottuk fel, hanem az elkerülendő veszélyeket is. Uh -huh. Tehát így módon gyakorlatilag kialakult egy pozitív, meg egy negatív forgatókönyv, és valahogy mert közben derült ki, hogy ezek a általán felvadott ö, szenáriók, ráadásul ö, lépések is. Tehát a közeljövő, a középjövő és a távolabbi jövőnek a folyamányai ö, két vonulat mentén. Ugye egyiket az pozitív, másokat negatív forgatókönyvnek neveztük. És ö, ö, sajnos azt kell mondjam, hogy rendre a negatív forgatókönyv általunk elkerülendőnek minősített negatív forgatókönyvnek a proficiája jöttek be, uh -huh. tehát kasszandagosnak bizonyultunk. Gyakorlatilag, amit megvalósult, ugye úgy írtuk, hogy első lépésben, most a negatívról beszélek, a sodródás félperiféria, josefinista modell, tehát a felvilágosabb abszolútista modell, mi így neveztük el, centralizáció. Mi azt írtuk, hogy nem kívánatos, de valószínű. És ennek a következő etapja pedig, úgy neveztük, hogy vadkapelítást változat, rossz hiszemű, keleti hitfő, félperiféria, dél az zárodás, kolumbia modell, centralizáció, nem kiválatos, de lehetséges. Hát azt kell mondjam, most tíz év után, hogy kaszlandagosok voltunk, ez pontosan bekövetkezett. Felhívva a figyelmet, hogy ennek a vonulatnak van egy harmadik fázisa, amelyiket a távolabbi jövőbe, mint... Elke... Szerintünk úgy is gittuk, hogy nem is valószínű, de azért most felolvasom. Antenedemokratikus elzárkózás, elszigetelődés, hierarchikusan centralizált ö, modell. Ez a következő alternatív. Hát az ugyanemnek. elzárkózásnak én a jeleit már, és az elszigetelődés elejét már érzékelem, hisz néha Budapestet önálló régiónak akarják elképzelni, Hihetetlen gőgött tapasztalni néha a város vezetés részéről. Tehát ez, ez már pszíkai, hogy mondjam, jeleit mutatja ennek legalábbis. Következőket tudom kapcsolatban az Az egyik az, hogy néhány éve, amikor az önkormányi törvényreforma napirendre került, akkor Budapest vezetése a legkomolyabban követelte az, hogy Budapest kapja meg az önálló külpolitika jogát. Az önnál a külpolitika jogát. Az egyik budapesti hm. e tanulmányban ezt a stratégiai célt e lehet olvasni, hogy Budapest egy kellemes multikulturális városállamá fejlesztendő. Továbbá e e néhány hónapja történt, hogy egy beruházás miatt kellemetlenkedni kezdtek a helyi értékvédők és környezetvédők, mert a félvaros egyik illetékes vezetője azt mondta, hogy törvényt kezdeményezünk, hogy a lakosság ne tudjon belepofázni a fejlesztésekben. Uh -huh. Itt tartunk most, tehát amit távolabb jövőnek uh -huh. mondott a Gábor, az már igencsak itt kopogtat az ajtón, uh -huh. ezek szerint a uh, jelzések szerint. Uh -huh. Ehhez kapcsolódik a másik hogy amiről már itt az előbb beszélgettünk, hogy a közigatási modellje Budapestnek semmiképpen se jó. Ezűbben rengeteget foglalkoztunk már ebben a munkában is, hogy mi lenne a megoldás. És már akkor tíz évvel ezelőtt szinte cetrom cenziok ismételgettük azt, hogy vissza kéne hozni egy olyan fejlesztő ö, társaságot, mint amilyen volt a Közmunkatanács, amelyik több mint 70 éven keresztül nagyon jól működött. És é, a régi Budapest pontosan erről, szó, pontosan erről van szó. Pontosan van szó, és ö, ö, ami ö, a 30-as években ö, a hatókörlőt kiterjesztette az akkori Kis Budapesten kívüli területekre is. Mm. tehát és az a, egy ilyen évtizedes perspektív. Pontosan Ez egy olyan, olyan egységes koncepcióval rendelkező jövőképet vázolt fel, ami élvényesülni is tudott. Tehát nem volt az az örökös, hektikus morosítgatás. És csak annyi még ehhez, hogy az a Budapest határlevő Bellini fal, ami közigartásilag most létezik, uh -huh. hogy ezt valamelyest oldani, lebontani egy ilyen fajta társasággal lehetséges. De ezt már akkor tíz évvel ezelőtt javasoltuk, semmi nem valósult belőle. Közmunkatanácsról lényegéről röviden annyit, hogy ez egy szervezett együttműködés biztosít a szakmi együttműködést a kormányzat és a főváros között tehát arról volt szó, hogy a fővárosnak bizonyos felődési dolgai egyúttal kormányzati érdeket, országos érdeket is jelentenek. Ezt mondom, a szabályzott formában tervszerűen kell végrehajtani. Tehát a, tulajdonképpen a közmunkatanács pénzek fölött rendelkezett, Budapest autonóm volt férítés ne tehát a kormány nem beszélhetett bele Budapestnek a dolgaiba. azonban a közmunkatanácsnál folyó tervezési munkával befolyásolni tudta mégis ország számára kedvező módon a budapesti folyamatokat. Na most, ez most egészen másképpen van. Budapest folyamatosan bejelenti az igényeit országos támogatásokra, tehát évről évre lehet hallani ezek kapcsolatos megint akkori zsarolásokat, és időnként egészen óriási volumenű pénzeket is leakaszt a parlamenttől. Hát a legrívóbb példa a négyes metrótól számára kapott 200 milliárd forintnyi támogatás lesz. Ezekkel viszont az a baj, hogy réges világon semmiféle tervezési előkészítése nincsen. Szó szóval szerint hasraütéses módon folynak mm. ezek a döntések és odaítélések. A világon hát, egyetemt... Pontosítsunk, a, azért bizonyára a metrónak megvan a maga tervezési előkészítése, csak a koncepcióban, az egész város koncepciójában e, e, nincs igazán összehangolva. Tehát ott, ott, talán a, ott nincs... A metrónak nem? van egy műszaki terve. Mm -hmm. Bizágos földülnének föl, nélkül nekik ott. Kélem még 15-25 évet tervezünk az egyes mető, tehát nem mondják, Te hogy nincs elekvány. Az őszakiterv van. van, milyen működőet hova. Uh -huh. De ő visszakervék rossz, mert kiderült róla, aztán, ha már készen volt a terv, hogy pontosan belemegy a évvisforrásba uh -huh. a geltéren. Tehát még ez is rossz, de semmiféle más terv nincsen. Uh -huh. Én várostervező vagyok, tehát én számomra a terv nem ezt jelenti. Uh -huh. A szó várostervezését, mert semmiféle terv soha nem készült a metróra, mert uh, az ezzel kapcsolatos előmunkákat is csírájában megfojtották. Én egyszer tíz tízvalahány éve próbáltam egy kis előtanulmányt készíteni a akkori generáltervező megbízásából. Egy kis vázlat volt, hogy mit, hogyan kellene megoldani. Ezt a tervet a megbíró nem volt hajlandó kifizetni. Uh -huh. Mert nem illett bele a koncepcióba. Tehát itt volt egy koncepció, amit változhatatlanul betonba van öntve. 30 év ez a koncepció érvényesül, azóta minden megváltozott gazdasági, fizikai, környezeti dolog, és ez a terv betonba van öntve, senkinek nem volt szabad hozzányúlnia. Tehát ebben az módon módon semmiféle terv nem volt, és ami a legfontosabb, Budapest egy ilyen vonalmű támogatást akkor kaphatna, törvény szerint, törvény szerint, hogyha meghatározzák, hogy mi az az országos cél, aminek az érdekében Budapest megkapja ezt a támogatást. Uh -huh. Senki sem határozta meg a, a metró törvényben azt, hogy mi az az országos cél, bár meg kell nem, hogy kicsit nehéz is volna ezt meghatározni. Uh -huh. A négy héter ezelőtti adásban már szó volt erről a témáról olyan értelemben, hogy a metró, ez egy rövítés, egy angol szó, metropolitan révé, uh -huh. tehát nagyvárosi vasút. És ilyen ételemben mi metropátiak vagyunk, hiszen valóban a nagyvárosi, tehát a elővárosi vasúthálózatot kiépítve, egységes hálózatát szervezve megoldhatók azok a közlekedési problémák, amelyeket ezzel a óriás akarnak megoldani. Kíváncsi volnék, hogy mekkora a sikerre majd. Tehát gyakorlatilag a nagyvárosi vasút az nem csak a föld alatt mehet, mint ahogy mi gondoljuk, mehet a felszínen, sőt a felszín fölött is lász Berlin. Jó most a, a, lehet erre mondani, hogy esetleg nem szép, de hát az nem a legértékesebb területeken történik, ott lebújik a föld aláért értelemszerűen. Tehát a nagyvárosi vasút, az, ami ö, általunk Hévnek ismert ö, valamihez hasonlít a legjobban, de, de olyan módon, hogy nem csak a Battyányi tér és a Magyit hit között bújik le a föld alá, hanem ez egy hálózatként működik uh -huh. így módon. Helyik Na most még így hogy mondjuk Itt vagyok a főutcában, és ezt szeretnék mondjuk mondjuk Újpoltán, akkor egy ilyen nem csak egy ilyen föld alatti, mint most ugye, hogy valami, hanem... hanem hanem ezek a különböző szakaszok egymást átvezetve eljutatnak engem mondjuk egy picit egy körében esetleg, vagy így meg, meg nem mindenki a, a város központján keresztül közlekedik, be, igen, hogyha egyik térsériából a másikba így most ez időben van. Időben az a néhány kilométer plusz általában nem számít, a város közepén pedig iszonyú. És, és fejlesztő energiákat is uh -huh. vonzana mondjuk éppen a, a lerobbant barna mezőkre, tehát a, a rozdaövezetre uh -huh. is például, és rengeteg előnye lenne, és töredék pénzbe megvalósítható lenne, mint az uh -huh. a bizonyos Tudom, közismert módon hmm. Hmm. A rendszerát mellett táján készítettünk egy tanulmányt, aminek az volt a címe, hogy Budapest jövője egyenlő Budapest vagyonával. Arra céloztunk itt, hogy olyan ö, hatalmas területek vannak a úgynevezett történelmi Budapest határtérségében, amik egy tesző városfejlesztéssel óriási ö, fejlesztőértéket, sok-sok milliárd forítni értéket jelenthetnek, és ha Budapestet fel tudja tárni, akkor valóságos pénzforrás tár fel a maga számára, amiből minden fejlesztését finanszírozni tudja. Csak egy példát mondjak, az időtájt készült egy terv, hogy hogyan lehet dunahidat építeni, ami nem kevés elmébe roppant egyszerűen. Ez a Dunahidat a Csepelsziget csúcsa környékén kellett volna megépíteni, ahol alacsony értékű, ipari és ha, ö, egyéb ilyen elhanyagolt területek voltak. Ez a Dunaid annyira felértékelte volna ezt az egész térséget, hogy ebből az értéknövevésből magát a hidat is meg lehetett volna építeni. Tehát az a környező telkek eladásából megépíteni. Igen, igen, igen. Szóval ki van számítva, hogy uh -huh. szépen meg lehetett volna a hidat belőle építeni, uh -huh. csak hogy a, a életékes vedetés számára kényelmesebb volt, Pénzt ki az országgyűléstől, uh -huh. a Lánymasítónik országgyűlés pénzéből. Tehát ország pénzéből épült felférést és nessék, nem a főváros pénzéből, mint ahogy a metró is az ország fog megépít, megépülni. Most hadd mondjak még erről annyit, hogy ha lenne olyan ami nincsen, akkor talán megvalósoltott volna másformában a, a metró kiépítése. Ugye ez a mostani metró, ez, ez 300, közel 400 milliárd forintba fog kerülni, mire megépül. Hadd mondjak annyit, hogy az elővárosi vasúti rendszer, amik nem egy kerület problémáit oldaná meg, hanem megoldaná Budapest 23 kerületének a problémáit, de többet mondok, megoldaná kb. 80 Budapest környéki település közlekedési problémáit is, Hát ennek a rendszernek a kiépítése az európai segítség figyelembevételével mintegy 35 milliárd forintba kerülne. Tized annyiba, mint ez az egyetlen egy. Készült a pályák, megvannak. Nagyon Igen, az a dolog lényege, hogy a pályák tulajdonképpen megvannak, egy nagyon jó vasútvonal vezetés van ebbe a térségben. ezeket lehetne egységbe foglalni, és akkor ilyen módon olyan egységes közlekedési rendszeren múlda hogy pályát híd még is van. Basuti Igen, is Igen létezik, szóval ezt ez szépen hmm. egyszerűen, könnyen és olcsó meg lehetne oldani, hmm. és amennyiben lenne gazdája a dolognak, abban abba az esetben meg is oldódna. Csak hát a probléma az, hogy most senkin is, is áttekintése. Tehát ilyen rendszernek a hiány, a, a, a kormány is vakon, Kormányos is vakon tapogatózik, mert nincs tisztában a lehetőséggel, mm. nem érzi magának a dolgot. De... Ugye a kormány számára ez úgy jelentkezik, hogy jössz Budapest és kért valami izért, hogy már mióta mm. hiányzik neki a metó, Hát, jó van, mm. egyetlen kapja meg Budapest. Mm. De hogy perszerül a hogyan illeszhető ez be, mi volna a kedvező, a kormány ugye nem is tudhatja, mert hiszen semmi felülkészítő intézménye nem volt ebben kacsonyban. Oké, okay, tulajdonképpen nem is csak egyszerűen arról van szó, hogy a város vezetése, a főváros valami önmagába véve hibás lenne, hanem egy olyan konstrukcióban dolgozik, ami eleve hát ilyen értelemben tehát kudarcsolóan ítélnek. Ez a oldal... legalábbis hordja magában a kudarcs Mi oldalról ez rossz, tehát mondtam, mm -hmm. hogy a, a, a országos szervek nincsenek döntési jelzve, nem ismerik a összefüggésüket mm. és a lehetőségeket. hogy a főváros számára pedig kényelmesebb az, az szellemi munkánál, kényelmesebb az, az, az zsarolni. Most zenét hallgatunk egy picit. Kolondzsia gábortal elbúcsúzunk, és Miklós Jendrével fogjuk folytatni, mert neki most más felé kell szaladnia. Viszontlátásra, és remélem találkozunk még. És egy még. folytatjuk még veled is. Igen. Hívjanak bennünket! Telefonszámaink 489-0999, illetve mobilon 30-as 228-9800, mely utóbbira SMS-t is küldhetnek. Nagyvárosi dilemmák című műsorunkat hallják. Kolundzsia Gábor elment a társunkból, és Miklós Endrével folytatjuk ő regionális és várostervező mérnök, és amiről beszélgettünk, az a második Millénium című tanulmány, munkacsoportjában mind a ketten részt vettek, és többször fölmerült már egy-egy téma ebből a tanulmányból. Most a beszélgetésünket a zene előtt tulajdonképpen a 4-es metró környékén hagytuk abba, Hát ez a négyes metro, ez egy eléggé lerágott csonnak tűnik, mégis uh, újra és újra előjön valamiképpen, valamit jelképez úgy látszik ez a dolog, amiért állandóan beszélnünk kell róla. Itt uh, egyedülállóval teszi ezt a vonalvezetést, hogy uh, az összes eddigi vonalval megegyezően szintén a Budapest belvárosába vezet ez a vonal mondhatnám, hogy arról van szó, hogy ha az ember kimegy a fővárosi közgyűlés épületéből, akkor két perc gyalogsétával el fog érni Budapest összes metróvonalnak valamelyik megállóját. A hát világon nincs még egy ilyen város, ahol gyakorlatilag egy pontban futna össze valamennyi metróvonal. A, ez a metróvonal például a Kálvintér és a Barostér között lényegében megegyezik egy már meglévő metróvonalnak a vonal vezetésével. Na most, itt ennél a kialakításnál nem csak arról van szó, hogy ez is a belvárosba vezessen, mint minden eddigi. Ez egy jelkép, úgy tűnik, nekem ez a négyes metró. Ez, ez, ez a négyes metró valóban jelképnek is tekinthető. Uh -huh. A jelképe annak, hogy... A ismerik a, a gyűrű című ö, hosszú és kedves ö, ifjúsági meseregényt, azok ismerik ezt a verset, hogy egy gyűrű mind fölött. Ez a mottoja ennek a regének. Az a lényeg, hogy egyetlen pontból kell parancsolni az egész világ fölött, jelen esetben egész Budapest és egész Magyarország fölött, hogyha sikerül megvalósítanunk azt, hogy ebben az egy pontban van minden fut össze minden vonal, akkor ezt a célt lényegében teljesítettük. Ez a parancsúrolomnak a szimbóluma. De ez tulajdonképpen valami. nagyon szimbolikus, mert a gyakorlatban ez inkább közlekedési csődöt eredményez. Hisz, közlekedési... hisz az a tömeg, ami abban az egypontban be akar áramlani, az a tömeg az ott elviseletetlenül nagyjává. Most nagyon érdekes dolog. Közlekedési csőd természetesen, ez már most is meg, megvan ez a közlekedési csőd, ez fokozódni fog természetesen, ahogy megépül ez a metróvonal, de ennek lesz egy további előnyös oldala is, majd mindjárt kiderül. Előnyös alatt értem, hogy a, a metróépítők számára előnyös oldal. Hogy jelenlegi helyzetről mondjak valamit, a Budapesten átmenő tömegközlekedésnek a 75% vagy 80% a, a történelmi belváros területén. Megy végbe. Megkérdezem, hogy itt, itt dolgozik körülbelül a, a budapesti munkavállalóknak nem egészen 10%-a. Uh -huh. Ez kell összehasonlítani azt ezeket a kényszerpályákat, hogy mindenki uh -huh. itt megy keresztül. Nagyjából ugyanaz a helyzet a gépkocsi közlekedéssel is. Uh -huh. Tehát a ezeket a szörnyűséges dugókban veszege, annak tudnia kell, hogy Budapest városszerkezete miatt alakult ki ez így. De ez még mindig semmi ahhoz képes, hogyha majd a négyes metró is megépül. Tudnék már csak azért is, mert hiszen akkor leveszik a, a négyes metrót zavaró villamosokat, és én gépkocsi forgalmat fog Na, akkor lesz itt érdekes komédia majd a Budapesti belvárosban. De nem baj, tudni amikor már kiderült, hogy ez hatalmas csőd, akkor újabb százmilliárdokat lehet majd kérni arra, hogy ezt a csődet elhálítsák. És akkor már nincs más lehetőség, akkor már ezt oda kell adni. De a a pénzt adományozók bementek egy olyan zsák utcába, amelyik egy örökös és formájában ott fog lebegni az ország e, e, pénztárcája fölött, és amelyből tettés szerint bármikor néhány milliárdot lehet majd emelni, hogy a tűrhetetlen problémákat megoldja. Annyi kül, hogy ilyen, nem tudom, végén valami összeesküvés elméletben torkanlák már nem e, ezek a típusú emberek vagy ön, de néha az ember már már elkezd furákat gondol, hogy vajon milyen érdek vezetheti a, azt, hogy vagy a, hogy, hogy ezt megvalósítsák, hisz a közlekedésre így, vagy úgy, vagy amúgy ezt a pénzt így is úgy is el kell költeni nagy pénzeket. Tehát mondjuk én nem föltételezem, hogy a korrupció lenne a fő mozgatórugó, tehát hogy ebből a sok munka és a sok tanulmány, a sok nem tudom micsoda itt-ott leesik, bár a közember, és én hadd mondjam a, a, a közvélekedés, tehát nem a szakemberét, ugye lehet, hogy ennek aztán egészen más véleményed van, én, mint uh, a, ilyen értelme, az utca embere, ismerve mások véleményét, azt mondjuk, hogy bizonyára szép jatt esik le abból a 400, 400 milliárd uh, uh, forintból egy metroépítésnél, ahol lehet azért szakérteni, meg külföldi vállalatok, itt-ott azért egy-egy svájci számlát megnyitnak. De hát ezt, ez csak a pletyka, ugye? Ugyanakkor, ha másút fejleszik, akkor is el kell költeni pénzeket, tehát mondjuk ilyen értelemben ezt a kérdést szerintem hát tulajdonképpen komajtalannak is minősíthetjük. Én, én tervező vagyok, uh -huh. eh, eh, tudomásom eh, ilyen logókról nincsen, hogyha volna, akkor nem ebbe a rádióba mondanám uh -huh. el. Sejtéseim eh, talán vannak, de eh, nem tartom olyan fontosnak, hogy ezekről a sejtésekről beszéljek. Viszont eh, inkább a mögöttes érdek struktúráról szeretnék beszélni. Uh -huh. Megvilegetenem egy kis példával. Az Astoria sarkánál van az üvegpalata, East West Centernek hívják, szép látványos épület, tunikban ez egy bériroda, ahol mindenféle helyiségeket lehet bérelni, uh -huh. félelmetes ára, 60 ezer forint négyzetméter körüli bérleti díjak vannak. Most pár éve épült egy bériroda komplexum az Orci téren, a külső József városba, ahol a német, mondasz, a német befektető csoport építette ezt, abban a reménységben, hogy hármezer forint körüli béleti tud kihozni a irodabérletesztetésből. De ha elmegyünk a külső Jászberényi útra, a kőbányára, ott elég sok ilyen felhagyott ipari épület mindenféle, tönkre mentek körüljön. az iparok. Mm -hmm. uh, ott ha én néhány száz forintért bérelek egy irodájiséget, akkor még talán ketet is csókolnak körünkbe, mert annyira nem kell a kutyának se. Most tényleg kétségtelen, hogy esztétikailag sokkal jobban néz ki ez a üvegpalota, mint a külső köbányi útnak a lerobbant irodalházai. De ezt a különbséget az 500 forint meg a 60 ezer forint között nem ez adja, hanem az adja, hogy ott az Astoria sarkán, Budapest abszult centrumában gyalogközelségben minden fontos közlekedési vonaltól sokkal jobban megközözési lehetőség. Hát én, én a külső elszbélnyi útra akarok menni, akkor feltarisznyálok félnapi hideg amíg a dugó Uh -huh. ki a felének kell egy ilyen nyilvodát. De mondjuk, ha a közlekedés decentralizáltabb lenne a csomópontok, akkor az is felértékelődnek. Erről van szó, pontosan már lehet, a lények, hogy ez nem lenne annyira értékes. Pontosan ez, ez a ének. A lények, kontraszt kisebb lenne. A, a, a belvárosi e, béretetési monopóliumok ezáltal feloldódanak és megszűnnének, és e, e, az itt egy extra profit jelentős mértékben csökken. Természetesen hozzá lehet tenni azt, hogy hiszen mi van azokkal, akik kiebb építkeznek, és nekik is meg volna hasznuk ezekből a dolgokból. Tehát érdekük fűződne ahhoz, hogy más legyen az egészre. Csak azt tudom mondani, hogy ezeknek a érdekcsoportoknak mind így nem osztottak lapot, őket pontosan tudják, amiről beszélgetünk, csak akkor nincsen lehetőségük a döntéshozatlanak befolyásolására. Ez egyébként szorosan összefügg azzal, amivel kezdtük a dolgot, hogy tudni Budapesten, a közgyűlésben nincsen területi érdekképviselet. Hát én néha szoktam menni Bécsbe, és ott van egy új központ, a Wienerberg City, ami egy félig meddig külterület. Nem teljesen, de mondjuk olyasmi lehet, mint itt kőbánya, vagy valami másról, a környék sem olyan nagyon jó, külső gyűrűtől kezdődik, és én úgy látom, hogy például abban a városban elég tudatosan ilyen központokat hoznak létre, nem bel belül, hisz belül ott se lehet igazán jól közlekedni, bár hozzá kell tennem, hogy az a Bécsi csúcsforgalom az nem hasonlít a Budapestire, bár az is eléggé döcögős. Budapesten történt egy hmm. fontos lépés az elmúlt években, a történt belvárostól délre kialakulóban van egy új városi központ, amelyik a budai oldalon egyetemi kampusz, a Pesti oldalon pedig egy kulturális és konferenciaközponti rész kezd kialakulni, Yeah. <laughs> Ez egy nagyon jó és jövőbe vezető lépés lenne, már csak azért is, mert nem akarok belemenni részletesen, miért esetleg későbbi alkalommal, de Budapestnek a fő fejlődés irány egyértelműen irány kell, hogy legyen, és ebbe a irányba pontosan uh -huh. beleilleszkedik ez a telepítés. Ez tulajdonképpen azért mégis röviden miért? Azért, mert a Budapestet feltáró összes térségi közlekedés vonal nagyjából ebből az irányba helyezkedik el. Uh -huh. Tehát, hogyha én Európatel Bécs felől érkezem Budapestre, délnyugat felől uh -huh. van, ha a Olaszország felől érkezem, m uh -huh. az is arról felől van, ha Balkán felől érkezem, uh -huh. az is erről felől van. Tehát Budapestnek lényegében minden fontos megközőtés irány erről fel. Most, ha én ebből a délirányból akarok eljutni a, a, a város különböző részeibe, akkor egy északi fejlesztésnél át kell préselnem magamat egy városon. Ha uh -huh. délfelé fejlődik a város, akkor közelebb jutok ezekhez az utakhoz. Uh -huh. Egyébként meg lehet nézni ezek a mindenféle bevásárló központok és ehhez hasonló gigacentrumok, ezek mindre a tésővébenek, teljesen nem. érthető módon, mert ezt a megközöttési logikát nem. ismerték. Nos, ez nem jelent például egy jövőbele feszültséget, az északi részek, mit tudom én, új Pest, meg ezek azt mondják, hogy akkor mi kimaradunk. Nem, semmiképpen se. Nem, nem maradnak ki, mert van saját fejlesztő energiájuk. Ez egy óriási könyvséget jelent azok a szörnyűségesen drága költséges és problématikus fejlesztésettől, amik ahhoz kellene, hogy a forgalmat átésselék a történbevároson, belvároson, ezektől szabadulna meg a ország és a város egy ilyen fejlesztésnél, tehát még egy mondatot mondjak a déli városi központról, ebben pillanatnyilag ez, ez egy helyben ül és, és nem mozdul. A megközelítés lehetősége tudik nagyon rosszak. Nem kéne más ehhez, mint az Egyes Villamos elmészetek szerint kívánok ellenföldi pudot, egyes kiválóan föltárná az egész területet. Volt ez egy valamilyen budapesti várostervezési tervpályázat. Az egyik kicsit lökött várostervező beadott egy tervet, és a műszaki leírását ezzel a mondattal kezdte, hogy a gellért egy marad. Meg kell mondjam, hogy olyan helyzetben vagyunk, hogy ez már nem evidens, ha a hely marad, mert hogy bizonyos közlekedés tervezőkre bíznák a dolgot, könnyen lehet, hogy nekiállnak elbontani a Gellérthegyet. Uh -huh. Jó, sokba kerül és fölösleges is, De hát nem baj az, mert e, e, tulajdonképpen a, azt kell megértenünk, hogy a beruházónak semmi érdeke nem fűződik a költségek csökkentését. Uh -huh. Más valaki kellene ebbe a rendszerbe, olyan valakinek valaki, fűződik érdeke ahhoz, hogy valami kevésbe kerüljön és sokkal legyen a haszna, uh -huh. de sajnos Budapest esetében nem sikerült mindezétig megvalósítani ezt a uh -huh összefüggést. És ilyen módon aztán a, a pénzek, amikre másodvonal volna szükség, el fognak folyni. Mm -hmm. e, nyilvánvaló, hogy a budapesti közlekedés iszottos pénzeket fog igényelni, még akkor is ha ezt a sok pénzt elköltöttük a Metró, mert kiderül, hogy a metró nem oldott meg semmit. E, Ad mondjak csak annyit, hogy most ebben a pillanatban a közlekedési vállalat ott tart, hogy a főváros le akar mondani róla. Minden újság tele van azzal, hogy át akarja adni a, no, a főváros ez, ez az ma, Ez már ez már tökéletes cinizmus, uh -huh. tökéletes cinizmus, ez az az, az ünnepérték, hogy engem a fővárosi közlekedés nem érdekel, engem egy valami érdek az egészből, hogy metrót Na uh -huh. de, de ekkor, ekkor már tényleg a budapesti ember azt mondja, hogy bocsánat, akkor ők nem a mi városvezetünk, mert valami álomvárosban élnek, mert ez nem itt van, mert ha körülnéznek, akkor ezt nem lehet. Hát a, ez az adja a gerincét a közlekedésnek, ez a vállalat. A, a Budapesti emberekkel az óruknál fogva vezetik, és sajnos azért tehetik meg, mert e, e, hiányzik a, a józan és megfontolt e, ellenérve, és tehát az, hogy építsünk metrót, ez a jól hangzik, már a metró divatos e, 20. századi modern, nem tudom, csoda, az, hogy voltak éppen mit old meg, és mennyibe kerül, és milyen más megoldás lenne, ez e, föl se vetődik uh -huh. a laikus emberbe, tehát nem érj fel, hogy milyen iszonyatosan nagy kárt okoz uh -huh. a metró, például azzal is, hogy elszívja a forrásokat máshonnan. Most hadd mondja, csak egyetlen Számot. A Budapest fő attrakciója a, a két Dunaparta egyetemes világörökségnek a része. Nagyon lerobbant állapotban van, és most újabb olyan fejlesztéseket terveznek, hogy fenyegető lehetőség, hogy leveszik a világörökség listáról, ami arcul csapása lesz Magyarországon és Budapestnek, uh -huh. de bekövetkezhet. Ennek az egész problémának a megoldása, ennek a Dunapartnak rendbehozása, normális szint emelése kettő, azaz 2 milliárd forintba kerül. Igen, összesen. Összesen kettőben. Erre nincs pénz. Ehelyett terveznek egy. Ehhez terveznek egy autópályát a dunapaltra egy autópályát terveznek a Dunapalra, az uh -huh. bele fog kerülni, nem, nem akarok számolni, ez 40 szerint 10 milliárd körüli összegbe fog kerülni, végül is mire elkészült. Adjuk hozzá ehhez a dologhoz a négyes szám, számot, szóval eljutunk odáig, hogy semmilyen sincsen pénz, csak uh -huh. ezek az őrült értelmetlen és várospusztító beruházásunkra. Most nézzünk néhány olyan alternatívát, amik, amik reálisak, rád is megvalósíthatóak, és sokat javíthatnának, mint egy igen. pozitív jövő. Igen. Tehát ö, össze kell kötni egymással Budapest pelemkerületeit. A Dolgot, már nem hálósan, hanem háló, hálózatosan? Háló, tehát, hálózatosan, tehát, hálózatosan. Mint hálózatosan. ahogy, a, mint ahogy a, ugye a, a póknak a háló is sem csak egy-egy sugár irányba álló gerinc vonalból állnak, hanem össze vannak kötve mindenütt. Van. Kéne építeni egy, is, egy, a legsürgősebben uh -huh. egy olyan Dunahidot, amelyik a Csepel-szigetet belekapcsolja a váronba. Uh -huh. De még ennél furcsábbat is mondok, a Dunahid mégis egy olyan szóba kerül, hogy, hogy uh, ennél már csak a tervezések kerülnek többe, de de van egy ilyen sokkal olcsóbb dolog is. Például van egy óriási bevágás, dunaméretű megközéthetlenség, ott, ahol a vasúta keleti irányba kimennek a pályaudvarról, és átvágnak a városon. Egy ilyen kis bemélyedésbe, 6-8 méter mély egy bemélyedésbe, gönnyezetkimilliókból mennek ezek a vasúk De ilyen módon valóságos folyó húzódik a Kerpesi úttól délre, amelyik Észak-Pestet és Dél-Pestet elvágja egymástól. Sok évtized óta nem lehet megoldani, hogy ezen átkelhessen az ember. A Fejér út az utolsó átkelési hely, ö, ö, zsúfolt is ennek megfelelően cefetű. Mm. kívül nem lehet átkelni Pesti északi oldaló, Pest déli oldalán. Mm. Na most ilyen példákat még tudnék egy csomó. Valóban, aki közlekedik, sokat lát, hogy át szeretik menni egyik keretből a másiknál. Bár látom, ott van és fél óra kerülő valami iszonyatos módon lehet átjutni. Most, Azt jelenti, hogy ezek sose fognak egymással hát, kereskedni, nem mennek odá dolgozni. No, ez pontosan ezt jelenti. Milyen? Most az embernek ezt a bitet analógia, és ezt most el is mondom, a római korból származik ez a dolog. A rómaiak, mint tudjuk, megszállták a Dunántúl, elnevezik Panónia provinciának, és megálltak a Duna vonalánál. Szépen kérem sem berendezkedtek a budai oldalon, építettek amfiteátrumokat, meg katonavárost, meg villákat, meg minden csodát, szép kútólát, helyeket, légfűtéssel, pompásan éltek itten, a keleti part pedig nem érdekelte őket. Most a keleti parttól annyit, hogy... Ősi idők óta, tehát már jóval romai hódítás megelőzően, egy Kárpát-medencének itt volt a legforgalmasabb dunai átkelőhelye, különféle okokból itt legjobban átkelni a Dunán, és egy hatalmas vásárhely alakult ki ennek a hídfőnek, a, a Pesti, tehát túlsó oldalán, egy ősi nagy vásárhely, Ide jöttek el a hídfő közelében a Barbár Ez a régi Pest? A régi itt, a nagyjából, nagyjából, nagyjából, nagyjából a régi Pesti uh -huh. belváros területén, nagyjából az Erzsébet hídfő környei. Mert hogy ott a legkeskenyebb Dunázit, uh -huh. ott lehet a legjobban uh -huh. átkelni. Ez egy nagyon, nagyon régi átkelőhely, és nagy, éppen ezért nagy piaci vásáros uh -huh. alakult ki a Pesti oldal. A rómaiak ezt mindjárt fölfedezték, hogy ez itt van, mert ez a barbároknak nem árt a körmükre nézni, ezért aztán egy óriási erődöt építettek, Kontraquinkumnak nevezték el, a. egyik hatalmas pillére még ma is látható a Erzsébet híd, Pesti hídfolyatáján, ebből mm -hmm. lehet látni, milyen óriási erőd lehetett. Ezt a rómaiak oda tették azért, hogy a barbárokat szemmel tarthassák, hogy mégis mi az ördögöt csinálják ők ezen az oldalon, és ott volt a piac nyakában a római erőd. Na most ez a dolog, ez az ellenőrzési funkció természetesen csak akkor működik, ha még itt van a piac. Tehát ha a barbárok a piacot máshova akarnák tenni, akkor kontrakvinkum ellenőrzési pozíciója legyengülne vagy megszűnne. Uh -huh. Tehát akkor mi a tendő? Az a tendő, hogy a barbárok nem essenek máshova. Tehát azon a kutya barbároknak nem szabad más utat megengedni, hanem kizárólag azt az utat, amelyik ide a kontraktigón tövébe vezet. Uh -huh. Hát kérem, ha megnézzük a Budapest és Magyarország térképét, hajszál ponton hogy ezt a 2000 évvel struktúrát láthatjuk. Minden út ide vezet, odafelé vezető utak nincsenek ami Budapest külvárosait illeti, azok egymással ne teremtsenek kapcsolatot, ki tudja még mi jönne ki belőle, hogyha Újpest és Rákospolotta összefogna egymással, még az is lehet, hogy megfúgnák a négyes metrónak a tervét. Uh -huh. Úgyhogy ezek inkább ne fogjanak össze, ezek a külső peremkerületek, sokkal jobb az, hogyha innen középről, kontraktvinkum erődjéből rángatjuk és irányítjuk az egészet. <gül> Most azért a az elődeink száz évvel ezelőtt amikor Nagy Budapestet tervezték, azért ők is ezt még egy olyan koncepcióba tervezték, ahol az összes vasútvonal, a fő útvonalak, mind Persz, illetve Budapest irányába tartottak. Tehát ennek azért van egyfajta ilyen történelmi hát kultúrája, hogy ezt az országot így képzeltük el, hogy minden ott megy keresztül. Van, van egy ilyen, sajnálatos módon azt kell, hogy mondjam, a Magyarország katasztrófáját ez a politika okozta. Nem túlzok. A világháborúról is Csillanóra gondolok. A dolognak két összefüggése van. Az egyik az, hogy, hogy Budapest abszolút irányító centrumá változott. A vidék minden kezdeményező képessége elveszett, és amikor elveszett a háború, akkor senki nem csinált semmit. Szó szóval szerint mondom, az emberek inkább eltűrték azt, hogy felakasszák őket, mint hogy valami tegyenek a saját életük megmentése érdekében. Majd Budapesten intézkednek. Uh -huh. Most ez Magyarországon nem volt így, ez a központosító politikai intéz, hogy szóval mindent itt kell egy központ belintézni. Uh -huh el a központról, már kiderült az, hogy ilyen gyenge. A háborús összomlás következtében összomolt a rendés a hatalom, és kiderült, hogy nincsen olyan erő, amire támaszkodni tudna egy megfontolt központi vezetés. Az más kérdés, hogy, hogy a képességek is hiányoztak ezekből a vezetőkből talán, de az is biztos, hogy ki voltak szolgáltatva, egy széthullott és irányíthatatlan valaminek. Tehát végül is az egész ország ránézett arra a centrumra, uh -huh. amit a feje f saját maga, a centrum pedig összeomlott, kírult és megbénult. Tehát ez a centralizáció, amiről most beszélünk, ez az első számú felelőse volt, lehet mondani, Magyarország irányi katastrofájának. Uh -huh. Na most pedig egy ekkora város, mint Budapest, tulajdonképpen megengedheti -e magának azt, hogy csak önállóan tervezzen. Tehát arra gondolok, hogy például mit tudom én, Moszkva 10 millió, Delhi 20 millió, Mexiko meg 12 millió, mit tudom, Mexikováros több mint 20 millió ember, New York több mint 10 millió ember. Tehát ez annak az érzékeltetése mondom, hogy, hogy az egész Magyarország az egy ilyen nagy városnak, hát egyszerűen csak a, a város és peremkerületei, kerületei, majdhogy nem ott tartunk. Ugye persze itt a távolságok egy picit nagyobbak, mondjuk egyébként, ami New Yorkhoz képest azért. De ha mondjuk New York lenne Budapest hején, akkor hát az szegedig kiható ö, ö, valami lenne. Na most tulajdonképpen ez azt akarom mondani, hogy nem lehet -e egyáltalán önálló város tervezésről beszélni, anélkül, hogy az önálló, tehát az ország többi részével ezt a kapcsolatot ne ö, próbálnánk megerősíteni, vagy ne egységesen próbálnánk szemzelni. Azt tudom mondani, hogy nem volna szabad hogy, hogy ezt egymástól elválasztva kezeljék. Nem volna szabad hagyni azt, hogy tervek nélkül ilyen és alapon ö, ö, lehessen tervezni a város. Nem volna szabad hagyni azt, hogy egy nagy nehezen kilakított Eurókonfón tervezési rendszerből éppen az ország fővárosa lógjon ki. Tehát a válaszom az, hogy ez, ez, ezt így nem lehet csinálni. A másik viszont az, hogy természetesen lehet csinálni. Addig, amíg az a rendszer így van, addig sokkal kényelmesebb és jobb, lemondani az érdemi tervezésről, növelni a problémákat, mert hiszen a megnőtt problémákkal mindig ki lehet a forrásokat zsarolni majd az Itt nem csak arról van szó, hogy Budapest ennyivel, mennyivel több pénzt kap, hanem arról is, hogy más ennyivel és ennyivel kevesebbet. Tudni légy, ezeket a másokat ilyen módon lehet függésbe tartani, és a függelyzetőket megerősíteni. Tehát Budapest azért nem lehet mondjuk mexikó City-vel összehasonlítani, mexikó City egy, egy óriási ö, országnak és egy dinamikus a népességű ö, ö, országnak a, ö, a fővárosa. Ö, elég nagy csapás ez az egész ö, ö, dolog Mexikóra is, meg a mexikó city is. Szóval ott e, is ez ott is lehet, hogy hasonló van. hibákat követnek el. Hát nem akarok uh -huh. ebbe belemenni, nem is ismerem olyan uh -huh. részletesen. Ez a harmadik világ általános probléma körében illeszkedik uh -huh. bele ezek az óriási városok. Minden, Kivételünk minden a gondok ember nagyon rossznak tartja, mert ez a Mexico City 20 ember egészen hihetetlen körülmények között él, szóval uh -huh. olyan nyomorba is emberten körülmények között, amíg nem volt a világ teremtése óta ezen a földön. Ez egy szörnyű katasztrófa, de ebben a szempontból a Budapest természetesen nagyon különbözik a, a dologtól, mert Budapest egy, egy demografiak depressziós országnak és földrésznek a, a városa, és a demográfiai potenciális is jóval kisebb. De egész kicsiben azért természetesen ö, a problémák emlékeztetnek tehát a Magyarország összeroppanásával együtt Pest térségében is ezek a szlömök, kisebb mértékben és kisebb problémákatán, de nagyon hasonló jelleggel, uh -huh. mint ami Mexikó szitere jellemző mondjuk. De hát, hadd egy reklámot most az eszembe. A, a metró utasok még emlékezhetek rá pár amikor az egyik ilyen bevásárló plázát átadták, egy óriási plakátot lehetett látni a metró megállóba. Ezen a plakáton egy arab szerepel marok telefonnal a kezében, körbe a sivatag, a arab háta mögött egy teve feje lóg be a képbe, a másik oldalon pedig egy fényképe a sivatagba lehelyezve ennek a bevásárló plázának. Az arab pedig éppen boldogan mondja a telefonba a következőt. Végre egy újabb oázis. Tessék is gondolkodni, mit mondott el az arab? Ez az arab azt mondja, Budapestal egy sivatag. És uh -huh. ebben a Budapest nevű sivatagban ezek a bevásárló plázák jelentik az oázisokat. Vagy ezt lehetne még cinikusabban is izelni, fordítani, mert és egy kicsit azt hiszem, hogy ez még talán a szándékkal sem ellentétes, hogy létrehozzunk egy oázist, aminek olyan vonzerőt csinálunk, hogy a többi sivataggá váljon, ha még nem lett volna sivatag. Elég megnézni a West a környékét, azok az utcák, az most kezd egy, egy sivataggá válni, ott mennek tönkre a boltok, a körúton végig teleragasztott kirakatok, üres üzlethelységek. A az, a, cél, az, ami valamikor Budapestnek a fénye volt, az ma egy ócska átjáró utcává kezd válni. Ez a cél. Uh -huh. Valóban, lényegében arról van szó, hogy ezekben a bevásároló plázákban a béleti díjakon keresztül monopolizálni lehet a, a kiskereskedőket. kereskedőket. Ezek, ezek a plázák nagyrészt bérilodák, vagy bérüzletek, bér tehát... De de miután nincsen más lehetőség a kiskereskedőnek, ezért kénytelen odamenni, is a fogva a most annyit kér, amennyit akar. És, és általában lassan ezek kis is hullanak, és ilyen multi cégek azok, akik ezt tulajdonképpen még megbírják fizetni. Na most a... a, a, a Kiskereskedők, hogy elvéreznek, annál jobban a kiskereskedő elmegy eladónak a multicéghez, tizadannyi költségért, és úgy belepréselik. Ezt a... csak gondolják, itt is itt jön szerintem a, a, a tévedés a, a, a, az embereknek az, nem nem az történik, hogy a kiskereskedő elmegy rokkant nyugdíjasnak. Vagy öngyilkos lesz, vagy depressziós, és kórházi kezelésbe lesz, és iszonyú pénzekbe fog kerülni az ő élete továbbiakban a Nem kell azt hinni, hogy olyan iszonyú pénzbe kerül, a társadalom nem fog költeni ilyen dolgokra. Ezek a, ezek a rendszerek, szociális és egészségügyi rendszerek nem piackonformok, tehát ezek a rendszerek le lesznek építve. Uh -huh. Hát tulajdonképpen a, a Mexico City s lömhöz jutunk, jutunk vissza, de, mert ezek az országok, ez a harmadik világbeli országok azért a kidállik, mert a monopólium következtében tönkre mennek a kisek Szociális rendszer nincsen, mert az az állam, amelyik ezt valamikor finanszírozta, az nem tud pénzt a ilyen célokra. Tehát tönkrement emberek, akik ott nyomorognak a szlömben és próbálnak valami értelőséget találni maguknak a éhen szintje fölött egy centivel. Tehát kimutottan erről van szó. Most akkor ebben a helyzetben viszont természetben az is, hogy közbiztonságot is le kell rontani. Tehát a, a kiskereskedő, amikor már harmadszor törtek be, és fél hótra verték a, a betörők, akkor feladja a boltját, és elmegy az plázába esetleg. Uh -huh. Na most a másik az a romok közbiztonság azért kellemetlen azoknak az embereknek, akik a helyzetet irányítják és uralják, de már ő is kitalálták maguk módszerét ezt az őrzött lakóparkoknak a szisztémát. Uh -huh. Tehát az őrzött lakópark azt jelenti, hogy építünk egy kellemes egységet a városnak valamelyik pontján, ö, ö, ö, elcsakizunk egy erdőt, hogy ott legyenek az, az őségi fák is. Most akkor ezt a dolgot a biztonság kedvéért kettős doltal és géppuska veszük kör, uh -huh. vagy na, már véletlenül valaki megzavarja, ami... Ö, ö, Testilelki nyugalmunkat. Ez megy egyébként Brazíliában például, nagyon kifejlett uh -huh. ez a rendszer. Ott már nagyon rossz a közbiztonság, hogy ember értet már csak közötti lakótelepeket lehet uh, uh, folytatni. Hát Magyarországon így. ez még jobb, de tény, Igen. hogy egyre több alatt. a kerítéssel körbevet lakópark. Persze, persze. Az újabbak így is épülnek. Újabbak így is épülnek, Igen. és ennek meg. Megfelel belső őszolgálattal, stb. Ugye az átlag ember, aki a metró utazik, és egyik lakótelebből megy a másikba, az azt hiszi, hogy ezek nem léteznek, mert sose sétál el oda, egyszer menjen el, menjen el Budakeszi erdőbe, vagy valóban, és nézze meg, hogy ott mik vannak, és rá fog jönni, hogy ez, amiről mi beszélünk, ez nem ö, mese, hanem ez a valóság, mondhatni a vérvalóság. Igen, ez az, amit mi úgy hívtunk a második bílón kötetében, hogy dél-amerikanizálódás. Teljes gőzle folyik Magyarországon, uh -huh. nagyon szép sikereket uh -huh. értem, már ezt sikernek lehet tekinteni természetesen. Uh -huh. Hát, euh, én azért szeretnék tőled most valami pozitív búcsú mondatot találni és fogjuk folytatni, hogy ez, ez egy műhely beszélgetés, ami azt jelenti, hogy ez nem ér véget, nem is lehet, hogy véget érjen egyetlen egy beszélgetéssel ez a téma, hanem ezt fogjuk tovább görgetni, remélhetőleg jó sokáig, és remélve azt is, hogy az itt elhangzódók azért valahol megértése, vagy, vagy értőfülekre is fognak találni. De mégis valami Tudsz-e mit mondani, ami valamilyen módon biztató? Talán nem úgy, mint ha, talán lehet, hogy mi tehetünk valamit, én nem tudom. Ü nyilvánvaló, hogy ha van kibontakozási lehetőség, akkor az csak az emberek felépreztésén keresztül lehet. Most ebben a pillanatban úgy néz ki, hogy az egész magyar társadalom elég rossz állapotban van, kétségtelen viszont, hogy Magyarországon, bőle a Budapesti társadalom van a legrosszabb és legleépültebb állapotban. Hát, hogy miért van ez, hosszú volna elmondani, de úgy nagyjából mindenki sejtési érzékel, hogy így van. Tehát a feladat az volna, hogy a a budapesti lakosok e, szerveződjenek egy, egy városnak a lakosságával, e, kezdve az egymásokat lakó szomszédokon, e, városészeken, kerületészeken, és próbálják együtt felismerni, álljanak szóba egymásra próbálják együtt felismerni a saját érdékeiket, és ha ezt felismerték, akkor innentől fogva már nagyon kicsi kell ahhoz, hogy ezt érvényesítsék is. A lényeg az, hogy, hogy ez, ami folyik, az, az tényleg a budapesti lakossága ellen folyik, azt kellene tudni, és ha ennyit tud az ember, akkor már meg és a lehetőséget arra, hogy, hogy ez az egész másképpen történjen. Körülbelül körülbel ennyi lehetőségünk van, és hát ennek az értékében ülök én is most itt ezen a zomatergeli beszélgetésen. Köszönjük szépen Miklós Endét hallották a Nagyvárosi Délen Mág című műsorunkba. Két hét múlva jelentkezünk újra, és folytatjuk a témánkat.